Дмитро налив йому півсклянки. склянки. «Ляй полною!» – скомандував росіянин. Дмитро подивувався, налив йому повну склянку коньяку. Росіянин випив двома великими ковтками. Всі четверо офіцерів зачудовано дивились на нього. «Значиться так!» – звеселіло проказав Бородань. «Ми, вольні козаки, грабім поїзда. От вас хотіли шмотками розжитись, пабносіліся». «Били здесь політичської красные партизани, да після того, як німці з хохлами взяли Москву, куда то исчезли. Сейчас ми здесь хазяїва. Билі, додав він сумно, поглянувши на своїх товаришів, які лежали на підлозі, один в калюжі крови, другий в неприродній позі. Е, жалко, ребят», – сердечно сказав. Ти себе пожалей», – зауважив Дмитро. Скажи, скільки вас, яка тактика? «Налей парень, парінь вінця, больно уж хорошеї замріяно сказав Бородань. «Скільки вас?» – кричав Дмитро. «Кажи, скуру і сину, кажи, налию!» «Нас тридцять!» «Било», – додав розбійник, глипнувши на своїх покійних товаришів. На повороті один цепляється за поїзд, сриває стоп-кран і по вагонам. По три чоловіка на вагон. Двоє держать на мушці машиніста. «Дай віна!» «На-залийся!» – тицнював йому пляшку Дмитро. «Беріть зброю!» кинув своїм попутникам. Вони, щоправда, вже були споряджені, але зі зброї мали лише пістолети і ножі. «Беріть ці автомати!» кивнув Дмитро на два совєцькі папеша. Сам закинув на плече шмайсер. «Німецький офіцер не в руки цього азійського більшовицького пугача?» бундючно заявив есесівець. «А що б тебе шлях трафив, Який ти дурний?» сказав по українському Дмитро, а по німецькому кинув. «На тобі твій рідний шмайсер!» «А ви?» – звернувся до румуна й мадяра. Вони якось дивно тупцювали біля російського автомата. «А, зрозумів Левицький, не вміють користуватись. Ну, це ще можна зрозуміти. Добре, я думаю, треба пробратися через три вагони до локомотива, звільнити машиніста і головне рушити». У сусідньому вагоні тривав бій. Дмитро обережно відхилив двері і зазирнув. На нещастя російських розбійничків, вони оборонялися спиною до Дмитра. Їх було троє, і вони вели перестрілку з кількома італійськими офіцерами. Хорунжий Левицький не дуже любив стріляти в спину, але цього разу особливого вибору не було. Черги зі Шмайсера і російського ППШ, кілька пострілів із пістолетів румунського і мадярського офіцерів, які не вміли стріляти з советського дискового автомата, поклали край розбійницькій кар'єрі трьох російських вольних казаків. Не пощастили їм. До Дмитра кинулись італійські офіцери. Першим підійшов молодий підполковник дуже фронтуватого вигляду. Незважаючи на те, що хвилин за 20 він вів справжній бій, був холодним і спокійним. «Не думайте, панове, що ми будемо дякувати ніби за допомогу», звернувся каліченою німецькою мовою. «Це ви повинні просити у нас вибачення за те, що втрутились у наш бій. Але це не справжні суперники, а так. Волицюю волоцюгами, тому я вибачаю вашу нетактовність. Хоча насправді за певних обставин ви врятували нам життя. Хто знає, як воно могло закінчитись?» Несподівано засміявся італійський офіцер. «Гаразд, панове, якщо ви наполягаєте, то дякуємо вам», додав він офіційним тоном, хоча ніхто від нього не вимагав подяки а зараз запрошуємо вас до нас у купе на келих доброго вина. Потім, вино полковнику. Треба, мабуть, звільнити потяг від бандитів, чи як? Різко сказав Левицький. З інших купе виглянули перелякані цивільні пасажири. А, справді, вперед, панове. В наступному вагоні картина була жахливою. В коридорі лежало десь з опів десятка закривавлених трупів. Це були німецькі офіцери і тенданської служби. Есесівець Пельки дуже розлютився. Він рвучко по черзі зазирав у кожне купе, але розбійників уже не було. Вони товклись у наступному вагоні. Якраз грабували пасажирів. Дмитро пропустив уперед своїх попутників угорського капітана та Есесівця Пелька з ножами. Розбійнички не встигли схопитися за свої ППШ. Почалось криваве місцево. Дмитро побачив, що справа йде до розв'язки, вистрибнув із вагона і побіг до локомотива. Біля поручнів зупинився. Треба було виманити хоч одного з розбійників з кабіни паровоза. Рішення прийшло миттєво. Дмитро бігцем повернувся у вагон. Там уже було побито. Італійські та німецькі офіцери витягували трупи вольних казачишек».